Жорж Сіменон Стан убивця Розділ перший Заложивши руки за спину і попихкуючи люлькою, мегре повільно йшов на силу, просуваючи своє важке тіло в метушній вулиці Сент-Антуан, яка жила звичним ранковим життям. Сонце щедро заливало світлом візки, навантажені фруктами і овочами і прилавки, що заполонили майже весь тротуар. Це був час домогосподарок, артишоків, які вони зважували на руці, вишень, які куштували, ескалопів і антрекотів, що змінювали один одного на шальках терезів. «Чудова спаржа! По п'ять франків за великий пучок! Свіжі марлани! Поспішайте, щойно привезли!» Продавці в білих фартухах, м'ясники в робах із дрібної клітинки, запах сирів біля молочної крамниці, а далі аромат щойно обсмаженої кави, ця вулиця жвавий ринок харчів, яким рухається безперервний потік недовірливих домогосподарок, лунає дзенькіт касових апаратів і сопіння автобусів. Ніхто і не підозрював, що в натовпі важко ступає комісар Мегре і що він зайнятий однією з найзаплутаніших справ, які тільки можна уявити. Майже навпроти вулиці Бірак розташувалося маленьке кафе «Тонель Бургіньйон» із крихітною терасою лише на три столики. За один із них і сів Мегре з виглядом стомленого гуляки. Він навіть не глянув на довгов'язгого худого офіціанта, який підійшов і завмер в очікуванні замовлення. «Маленький келих білого вина», – буркнув комісар. Хто б міг подумати, що незграбний офіціант Тонель бургіньона не хто інший, як інспектор Жан -Віє. Він повернувся, несучи на таці келух вина в стані нестійкої рівноваги. З катертиною сумнівної чистоти витер стіл, упустивши при цьому клаптик паперу, який мегре підібрав трохи згодом. Жінка вийшла по покупки. Одного кого не бачив. Бородань пішов ранком. Троє інших мають бути в готелі. О десятій ранку натовп ще посилився. Поряд із кафе Бакаліна крамниця проводила рекламний розпродаж. І зазивали зупиняли перехожих, пропонуючи скуштувати печиво по два франки за велику коробку. Прямо на розі вулиці Бірак маячила вивіска занепалого готелю. Одного з тих, де можна зняти кімнату на місяць, на тиждень або на один день, заплативши наперед. Для цього готелю, певно, наглум обрали назву «Бозежур». Мегре смакував своє сухе вино, і погляд його, здавалося, не шукав нічого особливого в строкатому натовпі, що кишів під весняним сонцем. Та незабаром його очі затрималися на вікні другого поверху одного з будинків на вулиці Бірах навпроти готелю. Біля того вікна сидів старий перед кліткою-сканаркою. І здавалося єдина його турбота грітися на сонечку, доки Господь дарує йому життя. Це був Люка, сержант Люка. Правно, постарілий на 20 років, який хоч і побачив мере на терасі кафе, але не виказав цього. Все це було тим, що в поліцейському жаргоні зветься «засідкою». Вона тривала вже шість днів, і комісар приходив сюди по новини щонайменше двічі на день. А вночі його людей змінювали сержант громадської безпеки, насправді колишній поліцейський інспектор – і, так би мовити, дівчина легкої поведінки, що тинялася навколо готелю, уникаючи надто наполегливих клієнтів. Новини від Люка Мегре мав дізнатися незабаром, коли його покличуть до телефону в кафе. Швидше за все, вони будуть несенсаційніші за ті, що приносив жанв'є, Потік людей рухався так близько до тісної тераси, що комісарові доводилося раз у раз прибирати ноги під стілець. І раптом, як грім серед ясного неба, до столика Мегре підсів щуплий рудий суб'єкт із сумним обличчям циркового клоуна. «Знову ви!» – пробурчав комісар крізь зуби. «Пробачте, пане Мегре, але я вірю, що зрештою ви мене зрозумієте і погодитесь на те, що я пропоную». Потім Жанвіє, який наближався з виглядом бувалого офіціанта. «Мені те саме, що і моєму другу». Говорив він із виразним польським акцентом, напевно, мав слабке горло, бо не випускав з рота сорога цигару, що додавало йому ще більшої клоунської комічності. Ви мені починаєте набридати, роздратовано мовив комісар. Може, скажете, як дізналися, що я буду тут, уранці? Я не знав. Тоді як ви тут опинилися? Не станете ж ви запевняти, що випадково мене побачили? Ні. Його реакції були повільними, як у гімнастів м'юзік-холу, що звуть себе флегматичними акробатами. Він дивився просто перед собою, своїми жовтими очима, так, ніби дивився в порожнечу. І говорив монотонним, сумним голосом, мов би, виголошуючи безкінечні слова співчуття. «Ви сердитесь на мене, пане Мегре?» «Це не відповідь на моє запитання». Як так сталося, що ви саме зараз тут? Я йшов за вами слідом. Від самої кримінальної поліції? Ні, ще раніше. Від самого вашого дому. Тобто ви знаєте, що шпигуєте за мною? Я не шпигую, пане Мегре. Я надто вас поважаю, навіть захоплююсь вами. Я ж казав вам якось, що стану вашим співробітником. І він тужливо зітхнув, розглядаючи свою сорога цигару кінчик якої був розмальований під попіл. Газети не писали про цю справу, за винятком однієї, яка, отримавши інформацію, бог знає звідки, неабияку складнило завдання комісара. У поліції є всі підстави вважати, що польські бандити, включно зі станом убивцею, зараз перебувають у Парижі. Так воно і було. Але краще про це мовчали. Якась польська банда, про яку майже нічого не було відомо, за чотири роки скоїла п'ять розбійних нападів на ферми на півночі країни, при чому діяла завжди однаково. Насамперед мова щоразу йшла про віддалені ферми, що належали старим людям. Крім того, напади завжди відбувались увечері під час ярмарку – коли фермери мали чималі готівкові суми після продажу худоби. Нічого наукового в цьому методі не було. Просто звірячий напад, як у часи розбійників із великої дороги. І повне нехтування людським життям. Поляки вбивали. Вбивали всіх, кого заставали на фермах, навіть дітей, знаючи, що тільки так залишаться невпізнаними. Скільки їх було... Двоє, п'ятеро чи восьмеро. У всіх випадках люди бачили вантажівку, а один дванадцятирічний хлопчина клявся, що бачив серед них одного чоловіка. Дехто твердив, що на обличчях у бандитів були чорні маски. Одне було очевидним фермерів убивали ножами, точніше, перерізали горло. Ця справа не стосувалася Парижа, неї займалися безліч мобільних бригад. Упродовж двох років таємницю не вдалося розкрити, і це тривожило мешканців сільської місцевості, І ось з околиць Ліля, де селища, справжні польські анклави на французькій землі надійшло невиразне повідомлення, джерело якого так і не встановили. Поляки кажуть, що це банда стана вбивці. Та коли почали допитувати мешканців все по одному, більшість яких не говорила французькою, вони або нічого не знали, або бурмотіли. Мені так сказали. Хто сказав? Не знаю. Забув. І ось під час одного з нападів поблизу Реймса вдалося врятуватися служниці, яка спала на горищі, про існування якої бандити не знали. Вона чула, як убивці говорили якоюсь мовою, схожою на польську. І ще помітила, що на обличчях у всіх були маски з чорної тканини, що один чоловік був кривий, а другий майже двометровий велетень, мав усе обличчя вкрите бородою. Тоді в поліцейських колах їм дали прізвиська «Стан убивця Бородань Одноокий». Минали місяці, новин не було аж до того дня, коли один інспектор зробив відкриття. У його відданні був квартал Сент-Антуан, який кишів поляками. Він звернув увагу в готелі на вулиці Бірак на підозрілу компанію, в якій були і одного і чоловік, і велетень із обличчям, зарослим до самих очей. На вигляд це були бідняки... Бородатий велетень із дружиною знімав кімнату щотижнево і майже щоночі давав притулок кільком землякам. Іноді двом, іноді п'ятьом. Часто інші поляки знімали сусідній номер. «Чи не зайнятися вам цією справою, мегре?» – запропонував директор кримінальної поліції. А вже наступного дня, коли справа ще трималася в таємниці, газета опублікувала повідомлення. За день Мегри виявив у своїй пошті костурбата написаного майже дитячим почерком з безлічу помилок листа на поганому папері, який продають у бакалійних крамницях. Стан так просто не здасться. Будьте обережні. Поки ви його знешкодите, він устигне вбити кількох людей. Звісно, тоді ще не знали, хто такий Стан-убивця. Але були всі підстави вважати, що інформація про вулицю Бірак правильна, оскільки сам убивця потурбувався надіслати листа з погрозами. І це був не жарт. Мегре був у цьому певен. А він, як сам казав, чує правду. У неї особливий смак мерзоти. «Будь обережний, друже», – порадив йому шеф. уникай поспішних арештів». Людина, яка перерізала горло шістнадцятьом ближнім, без вагань спустить курок револьвера в тих, хто буде поряд, коли її загонять у кут. Ось чому Жанв'є довелося стати офіціантом у кафе навпроти готелю Босе Жур. А Люка перетворився на немічного діда, що цілими днями грівся на сонці біля вікна. Квартал, як завжди, вирував життям. І ніхто не підозрював, що у будь-якої миті загнаний поліцією у пастку чоловік може відкрити навколо себе стрілянину. «Пане Мегре, я прийшов сказати вам!» І перед ним постав Мішель Озеп. Їхня перша зустріч із Мегре відбулася чотири дні тому. Він прийшов до кримінальної поліції наполягав, щоб його особисто прийняв комісар. Мегре протримав його в приймальні понад дві години – але того це ані трохи не збентежило. Увійшовши до кабінету, він клацнув підборами і уклонився, простягаючи комісарові руку. «Мішель Озеп. Колишній польський офіцер. Тепер викладач гімнастики в Парижі. Сідайте, я вас слухаю». Поля говорив із сильним акцентом і так швидко, що за його думками часом було важко встежити. Він пояснював, що походить із дуже хорошої родини – що виїхав із Польщі з особистих причин, натякаючи, що був коханцем дружини свого полковника, і що перебуває у вічаї, бо не може звикнути до напівжебратського існування. «Ви мене розумієте, пане Мегре? Я дворянин, а тут я даю уроки гімнастики некультурним і невихованим людям. Я бідний, і я вирішив покінчити з собою». Спочатку мигри подумав божевільний, адже на набережній Орфевр звикла до відвідувачів такого ж тибу. Чимало тих, хто з'їхав з глузду, відчувають потребу прийти і поділитися своєю таємницею. Три тижні тому я вже було спробував, я кинувся в Сену за австралійського мосту, але агенти річкової поліції мене помітили і витягли з води. Під якимось приводом Мегре відлучився до сусідньої кімнати, зателефонував до річкової поліції і переконався, що це правда. Потім за тиждень вирішив отруїтися освітлювальним газом, але прийшов листоноша з листом і відчинив двері. Ще один дзвінок до комісаріату за місцем проживання. І це теж виявилося правдою. «Я справді не хочу жити, розумієте? Моє існування тепер позбавлене сенсу, Дворянин не може змиритися з напівголодним животінням. Тож я й подумав, що, можливо, стану вам у пригоді. «Для якої мети?» «Допомогти вам заарештувати стана-убивцю». Мегрина супив брови. «Ви його знаєте?» «Ні, я лише чув про нього. Як поляк, я обурений тим, що мій земляк так грубо попирає закони гостинності. Я хочу, щоб стана і його банду заарештували». Мені відомо, що він налаштований завзято оборонятися, а отже хтось із тих, хто прийде його брати, неодмінно загине. Тож хай краще це буду я, адже я все одно хочу померти. Скажіть мені, де стан? Я піду до нього і обезброю його. Якщо треба, я пораню його, щоб знешкодити. Мир відповів традиційною формулою залиште свою адресу, я вам напишу. Мішель Озеп мешкав у мобльованих кімнатах на вулиці Турнель, зовсім недалеко від вулиці Бірак. Один з інспекторів зайнявся збором інформації, і його відповідь була на користь Озепа. Він справді був підпорудчиком польської армії з часу її створення. Потім його слід губився і знову з'являвся вже в Парижі, де він намагався давати уроки гімнастики дітям дрібних торговців. Його спроби скоротити собі віку були невигадкою. Попри це, мере за погодженнями з шефом надіслав Озепу офіційного листа, який закінчувався так. З великим жалем, я не можу скористатися вашою великодушною пропозицією, за яку я вам вдячний. Відтоді Озеп двічі приходив на набережну Орфевр і наполягав на зустрічі з комісаром. Удруге він відмовився йти, заявивши, що чекатиме стільки, скільки потрібно, і просидів кілька годин у зеленому оксамитовому кріслі в приймальні. І ось тепер Озеп сидів за столиком із Мегре на терасі кафе «Тонель Бургіньйон». «Я хочу довести вам, пане Мегре, що я чогось вартий, і що ви можете на мене розраховувати. Вже три дні я ходжу за вами слідами і можу розповісти все, що ви за цей час робили? Я знаю і те, що офіціант, який щойно мене обслужив, один із ваших інспекторів, а інший ваш співробітник сидить навпроти нас біля вікна, перед кліткою з канаркою. Ми грилюто гриз чубук люльки, намагаючись не дивитися на співрозмовника, який монотонно провадив. Я розумію, коли незнайома людина каже вам: "Я колишній офіцер польської армії і хочу звести рахунки з життям". «Ви думаєте, цього не може бути. Але ж ви перевірили те, що я казав. І тепер знаєте, що я не збрехав». Він говорив як заведений, швидко, плутано і стомливо для слуху. Тим більше, що через акцент слова спотворювалися настільки, що доводилися напружувати увагу, щоб вловити зміст. «Ви не поляк, пане Мегре, і не розумієте нашого способу мислення». «Ви не говорите нашою мовою, а я справді хочу вам допомогти, бо не можу допустити, щоб про мою країну ходила погана слава». Комісар уже задихався від люті, а його співрозмовник, що мав би це помітити, не вгавав. «Якщо ви спробуєте заарештувати Стана, що він зробить? У нього в кишенях, може, два, то й три револьвери. Він почне стріляти в усіх, і, хто знає, можуть постраждати діти і жінки». Тоді люди скажуть, що поліція... Може, ви замовкнете? А я хочу померти. і Ніхто не оплакуватиме бідного Зепа. Скажіть мені, стан там. І я піду за ним, як ходив за вами. Я дочекаю зручного моменту, коли довкола нікого не буде, і скажу йому, ти стан убивця, Тоді він вистрелить у мене, а я йому в ноги. Коли він стрілятиме в мене, ви зрозумієте, що це стан, і не наробите дурниць. А оскільки він буде поранений, жодна сила не могла його зупинити. Він був ладен говорити і говорити наперекір усьому світові. А що, коли я запроторю вас заграти? Але чому? Щоб ви залишили мене в спокої. А як ви це поясните? Що зробив бідний Озеп супереч французьким законам, який він навпаки хоче захистити і заради цього готовий пожертвувати власним життям? Заткни, пельку. «Що ви сказали? Ви погоджуєтесь?» «Ні в якому разі». У цей момент повз пройшла білява бліда жінка, побачивши яку будь-який мешканець кварталу сказав би, що вона іноземка. Вона несла господарську сумку і прямувала до м'ясної крамниці. Мегре, який проводжав її поглядом, помітив, що його співрозмовникові раптом закортіло висякатися. І він прикрив майже все обличчя носовичком. «Це коханка Стана, правда ж?» – сказав він, коли жінка зникла з поля зору. «Ви нарешті дости мені спокій!» «Ви певні, що це коханка Стана? Але ж ви не знаєте, хто з них Стан. Ви думаєте, що це Бородань, а бороданя звуть Борис, а одного кого – Саша, і він не поляк, а росіянин. Якщо розслідування вестимете ви, нічого не дізнаєтесь, бо в готелі живуть самі поляки, а вони не відповідатимуть на ваші запитання або брехатимуть». А якщо я? Жодна домогосподарка в метушній вулиці Сент-Антуан і уявити не могла, про що йде мова на маленькій терасі кафе Тонель-Бургіньйон. Бліда білява жінка торгувалася з м'ясником, купуючи в нього відбивні котлети. І в її погляді було те саме безнадійне знеможення, що й у Мішеля Озепа. Ви, мабуть, боїтеся, що вас покарає керівництво, якщо мене вб'ють. Але, по-перше, в мене немає сім'ї. А окрім того, я написав листа, в якому заявляю, що сам, без жодного примусу, шукав смерті. На порозі крутився бідолаха Жанв'є, не знаючи, як дати Мегри знак, що на нього чекає телефонне повідомлення. Мегри помітив страждання Жанв'є, але не зводив очей із поляка, попихкуючи люлькою. Слухайте, озеп. Якщо вас побачать поблизу вулиці Сент-Антуан, я запроторю вас заграти. Але ж я живу, доведеться жити в іншому місці. Адже ви відкидаєте мою пропозицію. Забирайтесь. Але забирайтесь, інакше я вас заарештую. Поляк підвівся, на прощання клацнув підборами, уклонився і з гідністю пішов. Мери покликав одного зі своїх інспекторів, який був поблизу, і наказав іти слідом за девакуватим викладачем гімнастики. Жан-В'є нарешті зміг до нього підійти. Щойно телефонував Люка. Він помітив зброю в тій кімнаті, а п'ятеро поляків ночували в сусідній, деякі спали на підлозі, а двері між кімнатами залишилися прочиненими всю ніч. А Що це був за тип? Та нічого. Скільки я винен? Жанвє повернувся до своєї ролі і показав на келих Озепа. «Ви платите за те, що випав той пан? Тоді двічі по франку двадцять. Разом два сорок». Мегри вирушив до кримінальної поліції на таксі. Біля дверей свого кабінету він зустрів інспектора, якому доручив стежити за Озепом. «Ти його упустив? – буркнув він. – І тобі не соромно? Я ж доручив тобі дитяче завдання!» Я його не упустив. Де ж він? Тут. Ти його сюди привів? Ні, він сам. Справді, Озеп прямісінько подався до кримінальної поліції і ніби нічого не сталося, вмостився в кріслі з сендвічем у руці, заявивши, що в нього зустріч із комісаром Мегре. Розділ другий Заняття, звісно, не надто почесне, але необхідне. Мегре своїм крупним почерком, скриплячи пером по паперу, писав звіт про відомості, зібрані щодо польської банди за півмісяця стеження. Виклавши їх по порядку на папері, можна було оцінити, наскільки вони мізерні, адже навіть точну кількість учасників банди не вдалося встановити. Згідно з раніше отриманими даними від людей, які або бачили, або гадали, що бачили бандитів під час нападів, їх було четверо чи п'ятеро. Але могли бути і спільники, які стежили за фермами і ходили на базари. У такому разі їх налічувалося шестеро або семеро. Приблизно стільки людей і крутилися навколо гнізда на вулиці Бірак. Постійних мешканців там було лише троє і вони справно заповнювали картки та пред'являли справжні паспорти. Борис Сафт, якого поліцейські називали Бородань, який, схоже, перебував у шлюбних стосунках із блідолицею білявою жінкою. Ольга Церевський, 28 років, уродженка Вільнюса. Саша Воронцов, на прізвисько Одноокий. Ця трійця була основою для слідства і, ймовірно, складала ядро банди. Борис Бородань і Ольга займали одну з кімнат. Саша Одноокий жив у суміжній, і двері між ними завжди були відчинені. Щоранку жінка йшла по покупки, потім готувала їжу на спиртівці. Бородань виходив рідко, більшість часу проводив лежачи на залізному ліжку і читаючи польські газети, які йому купували в кіоску на площі Бастилії. Однок, і виходив кілька разів і щоразу за ним ішов хтось із інспекторів. Чи здогадувався він про це? У всякому разі, він водив поліцейських Парижам, заходив до різних кафе на келишок, не перемовляючись ні з ким, інші за визначенням люка. Були тимчасові. Ці самі люди приходили і йшли, Ольга давала їм поїсти, іноді вони залишалися ночувати на підлозі в одній з кімнат, вранці йшли геть. Стосовно цих тимчасових у Мгри були деякі нотатки. Перший. Хімік. Так прозваний, бо двічі заходив на біржу праці в пошуках місця на якомусь хімічному заводі. Одягнений був дуже поношено, але в речі гарного крою. Годинами блука вулицями Парижа в пошуках заробітку. Найчастіше його наймали як людину рекламу. Другий. Шпинат. Прізвисько через неймовірного кольору капелюха, схожого на зелений шпинат, що особливо впадав в око поруч із блідорожевою сорочкою. Зазвичай виходив увечері. Його бачили біля дверей якогось нічного закладу на Монмартрі, де він відкривав дверця та автомобілів. Третій. Гномик. Низенький, задиханий товстун, одягнений краще за інших, хоч і не в парному взутті. Ще двоє час від часу з'являлися на вулиці Бірак, і важко було сказати, чи належать вони до банди. Під цим списком Мігре приписав. Усі ці люди справляють враження безгрошових іноземців, що шукають, бодай, якогось заробітку. Хоча в них завжди є горілка, а вечорами вони часом влаштовують справжні бенкети. Неможливо встановити, чи не поводяться вони так навмисно, щоб збити з пантелику поліцію, знаючи, що за ними стежать. З іншого боку, якщо хтось із них справді стан убивця, то найімовірніше це одноокий або бородань. Але це лише припущення. Без жодного ентузіазму він поніс звіт своєму начальнику. Нічого нового? Нічого певного. Готовий поклястися, що ці хлопці засікли кожного з наших людей і тепер бавляться, влаштовуючи свої невинні походиньки. Вони, гадають, що ми не зможемо без кінця мобілізовувати частину сил кримінальної поліції для стеження за ними. У них є час, і він працює на них. «Маєте якийсь план?» «Ви ж знаєте, шефе, я давно на владах із власними думками. Я блукаю туди-сюди, винюхую. Дехто вважає, що я чекаю на натхнення, але це дурниця. Чого я насправді чекаю, так це якоїсь значущої події, яка завжди неодмінно трапляється. І головне бути на місці, коли вона станеться. Тобто ви чекаєте маленької події». З усмішкою сказав шеф, добре знаючи свого підлеглого. Я переконаний, що ми маємо справу з бандою поляків. Через того ідіота-журналіста, який досі тиняється нашими коридорами і, мабуть, підслухав щось, у банді здійнялася паніка. І далі. Чому Стан написав мені листа? Це питання я весь час собі ставлю. Може, тому що він знає, поліція завжди вагається, перш ніж діяти силою а може, ймовірніше, просто збривати. Убивці мають свою гордість, я б сказав, професійно. Хто з них Стан? Звідки це зменшена ім'я? Радше американське Стен, ніж польське. Знаєте, я витрачаю багато часу на формування своєї думки. І ось вона вже на підході. Вже два чи три дні мені здається, що я у психологію цих людей – Дуже відмінно від психології французьких убивць Гроші їм потрібні не для того, щоб милуватися природою в селі Не для гульбищ в нічних клубах, не для подорожей за кордон А просто, щоб жити в своє задоволення Тобто нічого не робити, їсти, пити і спати Цілими днями валятися в ліжку, хай брудному Палити цигарки і спорожнювати пляшки з горілкою Ще в них є бажання збиратися разом, мріяти разом, базікати разом, а іноді ввечері співати разом. Здається, після першого злочину вони таки жили, доки не закінчилися гроші. Тоді підготували новий напад. Коли в них добігають кінця кошти, вони починають усе спочатку, холоднокровно, без докорів сумління. Без жодної жалості до старих, заощадження яких вони проїдають за кілька тижнів чи місяців І тепер, коли я це зрозумів, я чекаю Так, знаю, маленької події, пожартував начальник поліції Іронізуйте скільки завгодно, але ця маленька подія, можливо, вже тут Де? У приймальні це той чоловік, який з усіх сил намагається допомогти мені заарештувати банду, навіть ціною власної шкіри. Він твердить, що це теж один із способів накласти на себе руки. Він божевільний? Можливо. Або ж спільник Стана, який вирішив таким способом дізнатися про мої наміри. Тут можливо будь-яке припущення, і саме це робить його ще цікавішим. Чому б, скажімо, не припустити, що це і є стан? І Мегри став вибивати попіл із люльки об підвіконня, хоча попіл улетів просто на набережну і, можливо, потрапив комусь на капелюха. Ви збираєтеся використати цього чоловіка? Гадаю, так. Після цього комісар попрямував до дверей, аби не сказати зайвого. От побачте, шефе. Було б дивно, якби після неділі ще знадобилося стеження. Ця розмова відбувалася в четвер по обіді. Сідай. Тобі неогидно цілий день тягати цю дурнувату сигару? Ні, пане Мегре. Ти вже починаєш мене дратувати. Гаразд. Поговорімо серйозно. Ти ще не передумав помирати? Ні, пане Мегре. І все ще хочеш, щоб тобі доручили небезпечне завдання? Я хочу допомогти вам заарештувати стана-убивцю. Тобто, якщо я скажу тобі підійти до одноокого і вистрілити йому в ноги з револьвера, ти це зробиш. Е, так, пане Мегре, але для цього дайте мені револьвер. Я дуже бідний і... А тепер уявімо, що я попрошу тебе підійти до бородання або до одного і сказати, що тобі відомо, мов невдовзі поліція прийде їх заарештовувати. Згода, пане Мегре. Я зачекаю, поки одноокий вийде на вулицю і передам йому повідомлення. Комісар не зводив важкого погляду з худольового поляка, якого це ані трохи не турбувало. Мегре рідко доводилося бачити в людині стільки впевненості і спокою він почувався у своїй тарільці і на терасі кафе на вулиці Сент Антуан і в будівлі кримінальної поліції. Ти не знайомий ні з тим, ні з іншим? Ні, пане Мегре. Добре, я дам тобі завдання, тим гірше для тебе, якщо буде скандал. Цього разу ігре напівприкрив повіки, аби не видати напруги в погляді. Зараз ми разом підемо на вулицю Сент Антуан. Я чекатиму тебе ззовні. Ти піднімешся до кімнати, коли жінка буде сама. Скажеш їй, що ти її земляк, і випадково дізнався, що цієї ночі в готелі буде поліцейська перевірка. Озеп мовчав. «Ти зрозумів?» «Так, домовились». «Я хочу вам дещо зізнатися, пане Мегре». «Ти злякався?» «Не те, щоб злякався, як ви кажете, ні. Просто мені хотілося б владнати цю справу по-іншому. Ви, мабуть, думаєте, що я дуже смілива людина. Так це зветься?» «То от, з жінками я боязкий. А жінки розумні, значно розумніші за чоловіків». Тобто вона помітить, що я брешу. А оскільки я знатиму, що вона здогадується, що я брешу, то я почервонію. А коли я почервонію, Мире не рухався, даючи Озепу змогу заплутатися у своєму поясненні. Такому ж плутаному, як і безглуздому. Я волію мати справу з чоловіками. З бороданем, якщо хочете. Або з тим, кого ви звете однооким. Або з ким завгодно. Можливо, тому що косі сонячні промені